а також сприяння українській громаді в Республіці Польща. Термін – квітень 2012 року. Кінець цитати. Прочитавши таку велику кількість доручень, мало не повірив у те, що український гарант таки перейнявся українською історією і робить усе від нього залежне для вшанування пам'яті жертв акції «Вісла». Проте все звела на нівець дата видання доручення – 17 квітня 2012 року. Очевидно, що за 10 днів до сумних роковин ніхто не підготує жодних меморіальних заходів, тим більше не відкриє пам'ятників та не проведе міжнародних конференцій. Зате адміністрація президента скаже – ми намагалися. Перша леді-підпілля – Наталія Шухевич. Вона не позувала з чоловіком для глянцевих журналів. Не їздила з ним по світу, представляючи свою країну. Не патронувала культурні проекти. Не займалася благодійністю, підтримуючи сиротинців. Не тому, що не могла б цим займатися, освіти, розуму та елегантності їй цілком вистачало, а тому що жила у страшний час, у місці, яке стало тоді епіцентром світових катаклізмів. Ніхто і ніколи не називав її «першою леді». До такого поняття в підпіллі не існувало. Тим не менше, Наталія Шухевич заслуговує на цей статус, адже з гідністю пройшла важкий шлях дружини командира УПА. У наш час політик, розпочинаючи кар'єру, до певної міри жертвує своєю сім'єю. Затягнутий у вир політичних баталій, він матиме значно менше можливостей проводити час із дружиною та дітьми. Проте його вибір – виглядає неспівмірним із вибором, перед яким стояли керівники українського визвольного руху. Кожен з них із ранніх літ виховував у собі здатність до пожертви, і, як свідчать їхні життєписи, їм це вдавалося. Але чи можна виробити в собі здатність жертвувати іншими, особливо тими, кого любиш найбільше на світі – дружиною, дітьми, батьками. Яким було сприйняття цієї жертви з іншого боку? У силу свого віку діти не розуміли дилеми, що постала перед батьком. Батьки, за плечима яких було життя, здебільшого готові були прийняти терпіння за своїх дітей, адже це саме вони виховували їх принциповими, відданими, патріотичними. Найважчий вибір стояв перед дружиною. У неї попереду могло бути довге, радісне життя, яким вона має пожертвувати часто не з власної волі, а через рішення чоловіка. Навіть більше, якщо вона матір, то має захистити ще й дітей, також поставлених під загрозу жертвою батька. Наталії Березинській було лише двадцять, коли вона одружилася з Романом Шухевичем. Минуло тільки два роки, відколи дівчина закінчила гімназію. Проте вона усмідомлювала, що означає для неї цей крок. Старший на три роки Роман на той час уже зробив свій життєвий вибір. Бойовик УВО, член ОУН, він присвятив життя Україні. Наталія знала про справу чоловіка і сприймала її, адже поділяла його цінності. Отець Роман Березинський парох села Оглядів на Львівщині виховав сина і доньку справжніми патріотами. Юрій Березинський загине під час акції ОУН у 20 років, а Наталії судитиметься довге заслання. Моменти спокійного життя в нової сім'ї будуть дуже короткими, і навіть у досить мирний час доля буде жорстокою до молодят. Через рік після одруження народилася і померла немовлям їхня перша дитина – Донечка Марта. У 1933 році з'явився син Юрко. Але події довкола не дали Ані найменших шансів Наталії та Роману насолодитися тихим сімейним щастям. У 1934 році Шухевича заарештували. За підозрою в причетності до вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Відтак: констабір Береза Картузька, тюрма Бригідки. Короткий мирний період 1937-1938 років.